потім, наче струснувши з себе тумляву машкару, збадьорився і поважно і врочисто подав їх Зінці. «Хай корівка піде вам рукою на сир, на масло, на телички і на бичечки», щиро промовляючи традиційну для такої нагоди примовку побажання. Зінька обережно обома руками прийняла ті гроші і, не зрушившись з місця, стала їх лічити. Щоразу перед кожним папірцем – Боручись пучками великого та вказівного пальців за ослиненого червонястого язика. Лише впоравшись із тією арифметикою, заходилася дякувати. «Ой, чуєте ж, хай вам Бог дає здоров'я! Красно дякую вам і від Саватія свого, і від себе! Ой, мені ще й не віриться, що приведу я сьогодні на своє подвір'я шуту красульку!» У очах. Андрій і справді вловив скалку щирої вдячності й поваги до себе. І йому, як малому, закортіло заманулося пустити розчулені сависі в блаженно роз'явлений щербатий рот незлого шпачка. Та на якийсь путній жарт так одразу і не спромігся. Тоді понишпорив у своїй нагрудній кишені, витяг звідти десятикопійкову монету і звернувся до павлини. Зроблю тобі почин. Візьми ось гроші і продай мені дві найкращі ложки. Тінь недавньої сварки віддалилася. Очевидно, бо такі схожі між собою і батькова, доччини обличчя заясніли. Павлина взяла в батька монету, підійшла до хустки, вибравши з кучугурки дві вицяцьковані долейську ложки, а ложки при цьому Роз'їхались трохи на хустці, і загалготіли, мов, наполохані птахи, і протягнула Андрієві. А вже він поважно, як хвилину тому гроші, вручив їх зінці. «Беріть, будьте ласкаві, борщ з вогню їстимете і губ не попечете!» Зворушена зінька, як накручена іграшка, згиналася в поклонах і ніяк не могла надякуватися. Ой, чуєте ж, дякую, дякую. Хай вам Бог вертає здоров'я. Не гнівайтеся вже на мене. Ви на торг, а мене з самого ранку принесло за позичкою. а ложки гарненькі ж які, і однакові, як близнятка, примовляла сусідка. Теперечки чомусь таких не роблять. Є срібні, і золоті, і дерев'яні теж є, тільки розмальовані смердючими лаками, як папуги, які завгодно є. А от таких... — Простих щодень у жодній крамниці не знайдеш. — Треба було б якось заплатити за них чи як? — бідкається вона. — Та годі вам, про що ви говорите? — Я ж дарую вам. — Он дивіться, скільки їх! — киває він на квітчастку хустку з ложками. — А якщо селюків амбрось зрихтує мені таку хитру мудру стамеску, як я йому накреслив, то я весь житній ринок завалю своїми ложками. Андрій принагідно наказав дочці. Ти ж, Павлино, не забудь зайти до Амброся. Скільки скаже, заплати, не торгуйся. Все окупиться. Я тут собі в голові прикинув дещо. І знов до зіньки. Так ото не турбуйтеся тією платнею. Павлина і так уторгує сьогодні на добрий мого річ. Ще й спробував пожартувати. От тільки хто питиме, хто... Спльовуватиме чи слину ковтатиме. Савиха ще трохи пометушилася, втішаючись із Андрієм взаємними церемонними люб'язностями, а натішившись до схочу, подалася додому майже з молодечим підскоком, ніби вже й справді повела за налегача свою вимріяну шуту красулю. По її відході, Андрія загноздали лукаві бісики. Він не втримався і аж у голос виранив свою радість. «Знай, Саво, наших!» Та коли крізь віконну шибку побачив Дмитра Халамеда, той, як душа без тіла, сновигав біля їхнього обійстя, ніби минав його, ніби й ні, і скоса заглядав у подвір'я, в Андрієві заворушилося роздратування. І чобто я перся павлині на очі? «Не можна зачекати?» Крадьки зеркнув на дочку, чи помітила вона халамеда. Начебто ні. Стоїть до вікна спиною, щось переставляє в буфеті. А лужки вже зав'язані в вузлі, наготовлені в дорогу. Зараз йтиме. Подумав і враз злякався, що не встигне добитися свого, і знову напосів, не наче вони тільки про це й розмовляли. «Павлину, дай же мені грошей!» «Я все вишкребла зіні». Відповіла та, не повертаючись до нього обличчям. Я не певна, чи вистачить навіть на автобус. Сама в когось позичати мушу. «Брешеш!» Вигукнув їй в зашийок, як стрілив. І дочка повернулася лицем до нього. Пломінки молоді губи її страдницьки скривилися, а цупкий погляд наліг на Андрія мульким докором. «Тату!» Вимовила вона лише одне слово. А він... Гарячкував дужче і дужче. «Чого ти таткаєш? Чого викручуєшся? Я ж у тебе не милостині прошу». «Нема в мене!» — ладно з притиском сказала дочка. «А у тих ваших пособників, що виснуть за плотом і чекають, поки я щезну з хати...»